A long, wide, long, wide, long. Going, long, wide, long, wide. internet страница minbed واحماك ابي يا الهي حاج ان من كن رضا ول imajući jasnu do ocězđa visokoj onaj koji nas priredi i in neka je hvaljen Allah planiamo dikoga ne smatram da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 Islamska internet stranica Minber هذا مركز ناينادي مرحبا بكل الضيوف يومنا هذا غير عادي مرحبا هذا مركز ناينادي مرحبا بكل الضيوف يومنا هذا غير عادي مرحبا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد زاهوالا پريبا دعوزي شنو جل شأنه إنا كي سلواتي سلامنا پسليني بجيك پسلينيك محمدا صلى الله عليه وسلم نن يغبوا بوردتنا نن يغبوا أصحابينا سأونيك ويغسليننا پوتو دبردسونيك دعنا Mjesec Ramazan je mjesec ispunjen sjajem, mirisom, neizmjernom dobrotom i čistoćom. Došao je kako bi ljude odgojio, učinio ih duhovno jakim, odlučnim, strpljivim i navikao na podnošenje teškoća i prepreka koje život sa nosi. Njegov početak je milost, sredina oprost, a kraj zaštita od vatre. Poznate su nam vijesti, hadisi i priče o dobroti, a neprekidno se u njemu smjenjuju dobra koje on donosi sa sobom. Ramazan je odgojna škola u kojoj čovjek stiče čvrstinu, predanost Allahovom određenju u najmanjim stvarima, spremnost na ispunjavanje svake njegove naredbe i ostavljanje svega što mu donosi ovo svjetsku ili ono svjetsku štetu i bogobojaznost koja će ga pratiti na svakom mjestu, u svako vrijeme i u svakoj situaciji. Ramazan je velika prilika za promjenu i srstavanje u red čestitih i bogobojaznih Allahovi robova, našto nas upučuju riječi Allaha Čelle Šehnuhu u Suri Al-Baqare u 183. ajetu, kada kaže, propisuje vam se post, kao što je propisan onima koji su bili prije vas, da biste se Allaha bojali. U riječima da biste se Allaha bojali, Allah žele še'nuhu pojašnjava da je cilj propisivanja posta i njegova najveća koristi mudrost sticanje bogobojaznosti. Ovde se postavlja pitanje šta je to bogobojaznost? Ovo isto pitanje je postavio i Omer radijallahu ta'ala anhu Bej ibn Ka'bu, a ovaj mu reče, o vladaru pravovjenih, da li si ikada išao trnovitim putem? Da, reče Omer Allahu Teala anhu. Pa kako se ponašao, ponova ću pitat Ubej, a Omer radijallahu ta'ala anhu mu kaže, zagrnuo sam odjeću i pokušao da maksimalno izbjehnem trnje. Takav je slučaj i sa bogobojaznošću, doda Ubej ibn Kaab radijallahu ta'ala anhu. To jeste, bogobojazan čovjek se čuva grijeha i ružnih postupaka, kao što se čuva trnja onaj koji ide trnovitim putem. Bogobojaznost koju nam daruje Ramazan je svijest o Allahovom, Nadzoru, neprekidni strah, skrušenost i opreznost, bogobojaznost je čuvanje od trnja kojim je posut put kao Allahu i onome svijetu, trnja strasti i prohtjeva, straha i usplahiranosti, smutnji i upropaštavajućih dijela i lažni nade. Ponašaj se kao onaj koji ide trnovitim putem i čuva se koliko god može. Ne pocijenjuj grijeh i ne smatraj ga malim, jel velika brda su sazdana od kamenčića. Prenosi se da je veliki halifa i vladar, pravedni vladar muslimana Harun el-Rashid prošao pored nekog jevrija sa svojom svitom i u prelijepoj karavani. Boj se Allaha vladaru pravovjednih iznena da mu reče ovaj jevrije, a Harun el-Rashid neoklijevajući nijednog trenutka siđe i učni seždu na zemlji. Nakon toga naredi svojim podanitima da daju čovjeku ono što je tražio, pa ga ovi njegovi podanicu pitaše šta je ovo vladaru pravovjednih, iznenađeni i zatečeni njegovim ponašanjem, njegovim postupkom. Onim kaže, bojao sam se da ne budem doni za koji Allah žele še'nuhu kaže, kada im se kaže, bojte se Allaha, to im samo oholos povećava. وهي الزاد للسفر الطويل يبلغ بالقريب من القليل يبلغ بالقريب من القليل وهي الزاد للسفر Zato zapitajmo se, da li Ramazan uistinu donosi promjenu u našem životu i čini nas bogobojaznim, čini nas i da li nas on približava Allahu subhanahu wa ta'ala? Da li smo shvatili ili želimo li svatiti da je Ramazanski post propisan kako bi nas približio našem gospodaru i udalio od šetana i njegovih pristalica, a ne radi provođenja? kušanja različitih vrsta hrane, rasipanja i metka i drugi stvari u kojima mnogi od nas, kažem, mnogi od nas, nažalost, vide svrhu Ramazana. Sad ćemo, ako buda, spomenuti neke vrijednosti i odlike ovog Ramazanskog posta. Ramazan je najbolji i najvrijedniji mjesec kod Allaha. Poslanik wasallam, je obradovao umet njegovim dolaskom zbog velikog dobra koje je sa sobom nosi, I obilja Allahovi blagodati kojima je ispunjen. Post u Ramazanu je jedan od pet šartova Islama. Dokaza to su riječi uzvišenog koji kaže, O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili. Kao i u riječima uzvišenog Allaha Želešanuhu koji kaže u prijevodu značenja, U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana,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 ودى ابن عمر رضي الله تعالى عنه سفرنس إداءة فسلانك صلى الله عليه وسلم ركو بني الإسلام على خمس إسلامي سغراجن نأبيت ثواري شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيدوچن يدنين ما درغو بغو أسم الله جل شانه إداءة محمد صلى الله عليه وسلم نغو فسلانك وإقام الصلاة اقاموا الصلاه وايتوا الزكاه داو ان زكاه وصوم رمضان فاستوم يس رمضان وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا اي اباولان حج كو ي موغوچности مسلم رحمه الله تعالى بلي جي حديث دبو الله تعالى عنه داي الله وصلنا الله عليه وسلم راكو Pet namaza, džuma do džume, Ramazan do Ramazana, brišu grijehe ako se čovjek kloni velikih. Misli se na velike grijehe. Zatim Hakim bilježi da je Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam jedne prilike rekao amin. To jeste uslišaj Bože, nakon što mu je Melek Džibrila alaihi wasallam rekao teško ono mi ko dočeka Ramazan pa mu se neoprosti. Vidimo da ovdje Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam upućuje Allahu dobu pokaže, amin, uslišaj Bože. Da, na ovje riječi Jibrilu selam, koji kaže, že težko ono me ko dočekar namazan, pa mu se neoprosti grijesi. Lijakun jevmuka, lijakun, lijakun. Li je kun Allah subhanahu wa ta'ala posticie ljude na post mjesece ramazana pojašnjavajući cim njegovu rijednost pa tako u hadisu kojeg prenosi Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu stoji da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao ko isposti ramazan Vjerujući i nadajući se nagradi, oprošteni su mu grijesi koje je do tada počinio i hadijs prenosi Buharija i musnim način u tefaku naleji. Post je štit, pa kada neko posti, neka ne govori ružne riječi i neka ne viče. A ako ga neko napadne i uvrijedi, neka kaže, ja postim, ja postim. Zatim, zada iz usta postača, draži je Allahu želešanu od miri i samiska. Ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će zbog toga udaljiti njegovo lice 70 godina od vatre. U džennetu imaju vrata koja se zovu Rajjan, na koja će ući samo postaći niko drugi. Pa tako Sehal ibn Sa'd, radiju Allahu ta'ana anhu, prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Zaista u džennetu postoje vrata koja se zovu ar -rayjan kroz koja će na sunnjem danu ulaziti postači i kroz njih niko, niko osim njih neće moći ući, pa kada oni uđu, ona će biti zatvorena, te više ni jedan čovjek na njih neće ući. ona ko isposti Ramazan sa čvrstom vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala i nadom u njegovu milost i nagradu, praštaju mu se svi mali grijesi koje je do tada učinio. Allah Želešanu je pripisao post sebi i izdvojio ga između ostale i dijela, zbog toga što je iskrenost u njemu posebno izražena i teško ju je pomiješati sa licemjerstvom i pretvaranjem. Post je tajna između roba i njegovog gospodara, subhanahu wa ta'ala, i nemoguće je da za nju zna iko osim, osim njih. Drugim rječima rečeno postaće u stanju. Kada se osami prekvinti post, jesti, piti i raditi sve ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio postom, a zatim pred ljudima glumiti da posti, međutim, on to ne radi iz straha od Allaha i njegove, i njegove subhanahu wa ta'ala kazni. Post sputava i strast onome ko nije u stanju da se oženi i na taj način ispuni prirodnu potrebu sa kojom je stvoren. Za dobra dijela urađena u Ramazanu, Allah žele šanuhu je pripremio nagradu, koja je samo njemu poznata. Pomno je čuva i uručit mu je na dan, kada će oni koji su Allahu iskreno, iskreno padali na seždu, koji su ga obožavali i dobra dijela činili, radova će se i njihova lita će ozarena biti. Rekao je Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallame, sedam je vrsta dijela kod Allaha žele šanuhu, dva Od njih su obavezajuća, znači zahtjevajuća. Dva donose jednostruku kaznu, jedno se nagrađuje desetorostruko, a jedno 70 sedamdesetorostruko. A za jedno se daje nagrada čiju veličinu zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. I na kraju hadisa kaže poslanica sallam što se tiče dijela čiju nagradu zna samo Allah jel lašanuhu, to je post. I ova hadis bilježe imam Ahmed Hakim ibn Hibban i imam al-Bayhaqim. أظل على وجل على وجل والذل, والذل يثقلني لكنني أبدا لمي أبغىلني شغالني أظل على وجل على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا Ramazan Ramazan je mjesec zbog kojeg se ukrašava i sređuje džanet. Svake godine i moli Allaha dželje še'nuhu riječima, Gospodaru moj, učini da u ovom mjesecu neko od tvojih robova postane mojim stanovnikom. Rekao je Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, post i Kur'an će činiti šefat na sudnijem danu, pa će post reći, Gospodaru, ja sam ga spriječio da jede i zadovoljava svoju strast, pa mi dozvoli da učinim šafat za njega, a Kur'an će reći, spriječio sam ga od sna noću, pa mi dozvoli da učinim šefat za njega, pa će se reći, neka se, neka se izvrši šefat. Imamo dosta hadisa koji nam spominju prijetnu za namjerno postavljanje posta u mjesecu Ramazanu. Mi spomenti hadis od Ebu Umame Al-Bah Ilija radi Allahu ta'ala anhu. Se prenosi da je rekao, čuo sam Allahu poslaniga sallallahu aleyhi ve selleme da kaže, dok sam bio u snu, došla su mi dva čovjeka koja me uhvatiše za nadlakticu, a zatim me dovedoše do nepristupačnog brda i rekoše, peni se, pa sam rekao, ja to ne mogu, rekoše, mi ćemo ti to olakšati, pa sam počeo da se penjem i kada sam bio na vrhu brda, začuše se jaki glasovi. upitao sam, kakvi su ovo glasovi. A oni mi odgovoriše, to je urlikanja stanovnika vatrije, a zatim me povedoše dalje, pa ugledah narod obješen za noge rasporenih obraza iz kojih je tekla krv. Upitao sam, ko su ovi? A oni mi rekoše, to su oni koji su jeli prije nastupanja iftarskog vremena. Sada ćemo uz Allahov žele šenuhu pomoć ako Bog da spomenuti neke propise. Propise vezane za post mjeseca Ramazana, do sada smo spominjali njegove vrijednosti i odlike, a sad ćemo spomenuti propise koji su vezani za ovaj, ovaj ibadet, za ovaj četvrti stup Islama. Prije svega, prije samog posta potrebno je utvrditi nastupanje mjeseca Ramazana. I to nastupanje mjeseca Ramazana se može utvrditi na jedan od tri načina. Prvi način jeste viženje mlađaka. Na što ukazuju riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallame koji kaže u hadijskoj bilježi Buharija i muslim, postite i prekidajte post kada vidite mlađak. Osoba koja vidi mlađak obavezna je postiti. Ako ljudi ne prihvati njegove riječi i ne povjeruju mu da je vidio mlađak, postiće tajno kako ne bi prouzrokovao smutnju, nered i razilaženje i cjepkanje među, među muslimanima i u muslimanskoj zajednici i društvu. Druga stvar jeste svjedočanstvom i obaviješću povjerljive osobe. A dokaza ovo su riječi Abdullah ibn Amr radijallahu ta'ala anhu koji kaže Bio sam u skupini ljudi koji su promatrali pojavu mlađaka. Nakon što sam ugledao mlađak, otišao sam do poslanika sallallahu alaihi wasallame da ga obavjestim o tome. Prihvatio je moje svjedočenje, na osnovu toga zapostio i naredio je drugima da postije. اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رادت يا رب العيناء دي وانت شت روحى وصار دمع الجري يا الهي خذ بقلبي للرشاده Treća stvar jeste upotpunjavanjem ša mjeseca Ša'bana sa 30 dana. Ako stanovnici jednog prijedjela ne vidje mlađak 30-u noć Ša'bana, pustit će da prođe još jedan dan kako bi se upotpunio Ša'ban, a zatim će sljedeći dan zapostiti. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, u hadisu koji bilježe Bukharija i muslim. Postite i prekidajte post kada vidite mlađak. Ako vam se skrije mlađak, Šaban tada ima 30 dana pa ih upotpunite. Utvrđivanje Ramazana pomoću kosmičkih računanja je neprihvatljivo kod većine islamskih učenjaka u koje ispadaju učenjaci Hanefijskog, Ambelijskog, Malikijskog i jednog dijela šafijskih učenjaka, što i prijašnje generacije prve generacije muslimana nisu praktikovale i nisu prihvatale. Jer je ovaj način, znači kosmičko računanje i proračunavanje pojava mjeseca i zapaštanje na osnovu tih proračuna se kosi sa praksom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame i hadisa koji nam na tu temu govori u kojima dolazi da su oni utvrđivali pojavu mlađaka, to jest se zapaštali su mjesec ramaza na osnovu tog viđenja ližanja mlađaka, a nije se bavili nikakvim proračunima. Sada ćemo ukratko spomenuti sastavne dijelove posta, ili kako i nazivaju ruknovi posta. Ramazanski post se sastoji od dva dijela. Prvi dio jeste namjera, odnosno nijet, i drugi dio jeste ostavljanje svega onoga što kvari post od pojave zore do zalaska sunca. Što se tiče namjera ili nijeta, on je uvjet za ispravnost svih ibadeta na što nas upučuju riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji kaže... Dijela se vredniju prema namjerava i svakom čovjeku pripada ono što je naumio svojim dijelom. Post se razlikuje od drugih ibadeta po tome što on ne zahtijeva djelovanje i činjenje nečega. Suština postaje ostavljanje određenih stvari poput hrane, pića i slično. Upravo zbog toga ta namjera ili nije tu postu imaju posebne propise koji se razlikuju od drugih ibadeta. Obavezni post... Nije će biti ispravan ukoliko čovjek ne naumi, to jeste znači zanijeti tokom noći da će postiti, a dokaza to su riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam koji kaže, ispravan je post je koje ne naumi u toku noći da će zapostiti. Ona je ko ustane u toku noći kako bi se hurio ili u srcu odlučio da će sutra dan postiti, smatra se postaćem i ispunio je namjeru koja se traži za post. Ako zanijeti spočetka početka noći, zatim prije nastupanja zore uradi nešto što kvari post, jede, ima odnos sa ženom ili nešto slično, to neće pokvariti njegovu namjeru. Namjeru posta može poništiti jedna od dvije stvari. Prvo, sumnja u njeno postojanje i drugo, namjera prekidanja posta. Islamski pravnici faču podijeljenog mišljenja oko obaveznosti obravljanja tog nijeta i te namjere za svaki novi dan Ramazana. Pa tako, Ebu Hanife, Šafija i Ahmed, rahimehumullohu ta'ala džemijan, smatraju da svaki dan Ramazana ima zasebnu namjeru, što znači da je postač obavezan obnoviti namjeru postati svaku noć Ramazana, i oni ovo svoje mišljenje temelje na činjenici da je svaki dan Ramazana zaseban i badet. Za razvod imama Malika, koji zastupa star da je dovoljna namjera prvu noć Ramazana i da postač nije obavezan obnavljati namjeru svaku noć. Pa, u tom kontekstu Imam Malik rahimahullahu ta'ala kaže Ramazanski post je povezan i čini jednu cjelinu tako da onaj ko naumi postiti prvi dan kao da je naumi postiti i ostalne dane. Čitav period od 30 ili 29 dana je ogrančen na Ramazanski post i nije dozvoljeno naumiti neki drugi obavezni post u tom periodu. اللهم الله غايتنا ورسول الله ورسول الله ورسول الله بقدوتنا الله غايتنا الله غايتنا اللهم الله غايتنا الله ورسول الله الله Za ispravnost dobrovoljnog posta, ne znači obaveznog nego dobrovolnog posta, se ne uvjetuje namjera u toku noći, nego je dozvoljeno donijeti nijec, donijeti namjeru u toku dana prije ili poslije podne namaza s tim da čovjek ne učini prije toga nešto što kvari post. A dokaza ovo su riječa Iši radijallahu ta'ala Anha koja kaže, jednog dana poslanik sallallahu alaihi wasallam je ušao kod mene i rekao, ima li šta za jesti? Ne Allahu poslanić odgovor mu a iš radijallahu ta'ala neha, a poslanić sallallahu alaihi wa sallam on da ja danas postim. I ovaj hadis bilježi imam muslim. Ko je tu obavezan postiti? Postiti je obavezna samo ona osoba koja objedini šest svojstava, znači koja pri sebi ima šest osobina. Prva osobina jeste islam, to jeste Da je čovjek musliman jer nemusliman nije obavezan postiti. Islamski vladar nema pravo da prisili nevijednika da post, što nikako ne znači da neće isti taj nevijednik, isti taj čovjek koji ne vjero lažen to ne znači da neće biti odgovoran na sunjem danu za izostavljanje posta. Zatim druga stvar jeste razum. Jer osoba koja ne posjeduje razum, to jeste nije u mogućnosti da razlike stvari i pojmove, nije obavezna postiti. Allahu poslanih sallallahu aleyhi vseleme kaže, tri osobe se ne smatraju obaveznicima, luđak osim onaj kome se pamet vrati. Tu je ona osoba o kojoj, o kojoj mi jel, tako sada govorimo i u ovu kategoriju se mogu svrstati senilne osobe, odnosno osobe koje zbog duboke starosti izgubuje sposobnost razlikovanja i prepoznavanja stvari. Zatim treća stvar jeste punoljetnost. A punoljetnost u islamskom pravu se postiže sa jednom od četiri stvari. Prva je dostizanje 15 godina, znači kada čovjek napuni 15 godina, zatim izrastanje dlaka oko postidnog mjesta, poluciranjem u snu i odpočnjanje mjesečnog ciklusa, što normalno jeli vrijedi samo i važi samo za žene. Osoba kod koje se nađe jedna od ovih navedenih stvari smatra se ponoljetnom. Allaho poslanih sallallahu alaihi wasallame u jednom hadisu kaže, tri osobe se ne smatraju obaveznicima, maloljetnik dok ne doživi poluciju u snu. Znači, doživljavanje je u snu, čovjek postaje punoljetan. I maloljetne osobe nisu obavezne postiti, međutim od njihovog staratelja se traži da ih tome uči kako bi ih navikli i pripremili za izvršavanje ovog velikog farza u punoljetnosti kada odrastu. Ashabi radijallahu ta'ala anhum su učili svoje djecu postu. U slučaju da je neko od njih osjetio glad i počeo plakati, tamo se navodi da su mu davali vunenu igračku da se njome zabavi do zalaska, do zalaska sunca. Treba gledati da djeca počnu sa postom od 7. godine kada znaju razlikovati i razpoznavati stvari jer se prije toga njihov post smatra nevažičim. Zatim četvrta stvar jeste mogućnost odnosno sposobnost. To jeste da, da čovjek podnosi post bez poteškoće. Osoba koja nije u mogućnosti postiti osim uz veliku tegobu nije obavezna postiti. I dvije su vrste Te znači osobe koje ne mogu postiniti možemo podijeliti u dvije kategorije ili dvije, dvije vrste. Prva kategorija jesu osobe kod kojih je nemogućnost trajna, kao što je starac ili bolesnik koji se ne nada ozdravljenju. Njima je obaveza da umjesto svakog dana Ramazana, propuštenog posta u tom danu Ramazana, nahrani siromaha. Jednom siromahu će dati četvrtinu sa, rižje, brašna i sl. ili kada ga prevedimo u naš jezik odnosno kada to uporedimo sa sa kilažom iznosi otprilike negdje oko 2,40 odnosno 2 i 5 kg neki 3,5 kg Postoji i drugi način nahranjivanja siromaha koji je koristio Enes radijallahu ta'ala Anhu kada je ostario, a on se ogleda u pripremanju hrane za 30 siromaha, odnosno kako je to radio Enes radijallahu ta'ala Anhu bi sakupio siromaha 30 dana Ramazana, sakupio 30 siromaha kod sebe ukući i nahranio i tako da bi on se iskupio za te propuštene dane Ramazana jer zbog svoje prevelike starosti, teške, teške starosti nije bio u stanju da postići. Druga kategorija ljudi su osobe koje su trenutno u nemogućnosti, kao što je bolesnik koji se nada ozdravljenju, zatim trudnica ili dojlja. Bolesnik koji se nada ozdravljenju će prekidati post i napostiti propuštene dane nakon što ozdravi. Dokaza to su riječi Allaha želdašanuhu koji kaže, onaj ko bude bolestan ili na putovanju, nega posti isti broj drugih dana. Prema ispravnije mišljenju islamskih pravnika, trunica i dojlja imaju isti propis kao i bolesni koji se nada o zdravljenju, ostavljaju post isti taj post nadopnađuju. za to su riječi poslanika sallallahu alaihi wasallame, Allah žilešanu je musafira oslobodio obaveze posta dok je na putovanju i dozvolio mu kraćenje namaza dok je trudnicu i dojlu oslobodio obaveze posta. I ovaj hadith izbileži imam Ahmed, Abu Dawud, Nesaj, Tirmizi i Ibn Mađe. Zatim, peta stvar, kada govorimo o stvarima koje su potrebe da se nađu pri čovjeku da bi bio obavezan postiti, jeste boravak kod kući. Za vrijeme putovanja, kao što smo to sada spomili čovjek nije obavezan postiti, a dokaz za to su riječi Allaha Želešanu koji kaže, onaj koji bude bolestan ili na putovanju, neka posti isti broj drugih dana. I riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam koji kaže, Allah Želešanu je musafra, musafra slobodi obaveze postati dok, dok je na putovanju i dozvolio mu kraćenje namaza. Ukoliko putniku nije teško postiti, bolje mu je da posti, a dokaz za to su riječi Abu Dardi radiallahu ta'ala anhu koji kaže, Bili smo s poslanikom sallallahu alejhi ve u veoma mabrucim danu. niko od nas nije postio osim poslanika sallallahu alejhi ve i Abdullah ibn ibn Rawaha u slučaju poteškoće njemu dozvoljeno postiti na što upućuje riječ poslanika sallallahu wasallam, kada je čuo da neki ashabi pri pored poteškoće posti na putovanju poslanik sallallahu je rekao oni su griješnici oni su griješnici i ovaj hadis bliže ima muslim Šesta stvar Jeste završetak mjesečnog ili posporođajnog ciklusa normalno ovo se odnosi jeli za ženu i žena za vrijeme mjesečnice i posporođajnog ciklusa nije obavezna postiti u tom kontekstu Allahu poslanih sallallahu alejhi vesallama kaže za žena za vrijeme mjesečnice ne ostavlja post i namaz je u hadis beže Buharija i Muslim Ako žena postna čista prije pojave zori obavezna je da postiti makar se okupala tek poslije izlaska izlaska sunca Ovdje se postavlja pitanje šta je sa odgađanjem napaštanja propuštenih dana Ramazana. Sve osobe koji su privremeno oslobođene obavezije posta, a mi smo spomenuli putnike, ili tako dojela, trudnica, bolesni koji se nada o zdravljenju i žena za vrijeme mjesničce ili postporođajnog ciklusa, obavezno su napostiti propuštene dane prije drugog Ramazana. Onaj od njih ko bezrazložno odgodi napaštanje, obavazen je uz post na za svaki dan siromaha, a onaj ko to uradi sa opravdanim razlogom, nije obaveza ništa više od napaštanja. Međutim, ovdje se postavlja pitanje kakav je pravni status osobe koja umre prije negoli naposti propuštene dane. Poznati islamski alim, šeh Slavnjel Fauzanu, odgovor na ovo pitanje kaže... Osoba koja umrije prije nastupanja Novog Ramazana oslobođena je bilo kakve odgovornosti inserkcija zbog toga što je sav taj period od Ramazana, znači do Ramazana, ostavljen za napaštanje. Osoba koja umri nakon nastupanja novog Ramazana, ako nije naposla propuštene dane iz opravdanog razloga poput bolesti ili putovanja, također biva oslobođena od govornosti i sankcija, a ako je to uradila bez valjanog šerijatskog razloga, njegovi e, nasljednici će izdvojiti iz za ostavštini onoliko i metka koliko je dovoljno da se nahrani siroma za svaki propušteni dan. Saćemo ćemo spomenuti stvari koje mogu pokvariti poste. Stvari koji kvar je post možemo podijeliti u dvije vrste. Prva vrsta su stvari koji kvar je post bez razilaženja među islamskim učenjacima i stvari oko kojih postoji razilaženje među islamskim pravnicima među islamskim učenjacima. Oni stvari koje kvar je post bez razilaženja među islamskim učenjacima su sljedeći. Prvo jelo i piće i sve ono što ih može zamijeniti poput hranjivih injekcija ili infuzije Ili slično. Dokaze to su Allah Allaha subhanahu wa ta'ala, jedite i pijite sve do zore, dok ne budete mogli razlikovati bilu od crne niti. I iz ovog ajeta se jasno vidi da je post ustezanje od jela i pića, pa kada postać nešto pojede ili popije, njegov post je time pokvaren. Iz ovoga e, možemo izuzeti situaciju kada postać to učni i zaborava greškom ili pod prisilom, jer kaže poslanik s.a.v. Ako čovjek nešto pojede ili popije zaborava, neka upotpuni svoj post, pa zaista ga je to Allah nehranio i ne pojio. U hadisu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu dolazi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Allah želeš anhu prašta mome umetu pogrešku, zaborav i onu na su prisiljeni. Druga stvar koja kvari post jeste spolni odnos i imam Ešavkani kaže, nema razilaženja u tome da spolni odnos skvari post. Zatim, islamski poznati islams učenjak Ibnul Qayyim u svom dijelu Zadul Ma'ad spominje spolni odnos i kaže, Kur'an ukazuje na to da polni odnos kvari post kao i hrana i pića i u tome nema razilaženja. Dokaze to su riječi Allaha Subhanahu Wa Ta'ala koji kaže, dozvoljavam se da u noćima posta imate odnos sa ženama. Treća stvar jeste izlazak Spermi sa strašću, a dokaza to su riječi Allaha Žerlešanuhu u hadisu kuciju koji kaže, postać u moje ime ostavlja jelo, piće i zadovoljavanje strasti. Riječi islamskih učenjaka se stranču e, znači da je osoba koju sperma izlazi zbog zdravstvenih problema, a ne zbog strasti, opravdana i njim post je ispravan. Zatim četvrta stvar koja kvari post jeste nastupanje mjesečnog ciklusa ili porođaja. Ako se kod žene pojavi mjesecnica ili nifas u toku dana, svejedno je da li to bilo na početku ili na kraju, ona će prekinuti post i taj dan napostiti. A ako bi i dovršila post tog dana, taj post ne bi bio primljen i ne bi bio ispravan, a dokaz to su jećepsaniki ka sallallahu alejhi ve selleme koji kaže: Zar žena za vrijeme mjesečnice ne ostavlja post i namaz? I ovaj hadis bileži Bukharije i Muslim, a prenosi se da jedna ashabika pitala, Aisha radijallahu ta'ala anha, zašto napaštaju žene ramazan, a ne naklanjavaju propušteni namaze, pa joj Aisha radijallahu ta'ala anha reče, nama se dešavalo isto, pa nam je naređeno da napaštamo propušteni post, a nije nam naređeno da naklanjamo namaze. خير يوجهنا الله تعالى فتن هو الرسول القارئ يعلمنا رسول الله القارئ يعلمنا هذا القران هو الهادي لاوائلنا تدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يوم Zatim peta stvar koja kvari post jeste odmetništvo od Islama. Imam Ibn Kudame, rahimehullahu ta'ala, kaže u svom poznatom dijelu El Mugni, kaže nije mi poznato da među učenjacima postoji razilaženje oko toga da odmetništvo kvari post. Drugim rječima, islamski učenjaci su složni oko toga da odmetništvo od Islama kvari čovjeku post. Znači to su bile... Stvari ukratko, stvari koje kvare posti, oko čega je islamska ulema složna. Međutim, postoje druge stvari koje, oko koji se islamska ulema različna. Da li one kvare posti ili ne kvare, jedni, jedni imaju jači dokaz, jedni slabiji, a mi ćemo spomenuti sada nekoliko tih stvari koje, oko koje se islamska ulema različna pokušati ukazati na ispravnija mišljenja. Prva stvar jeste hijama, to jeste izvlačenje štetne krvi iz prednje potiljka ili nekih drugih drugih dijelova tijela pomoću posebnih instrumentata. E, učitelji Hanbelis hul mesheba smatraju da hijama kvari post, dok učitelji ostala tri mesheba ostali tri pravne škole smatraju da ne kvari post. I jači mišljenje čimišljenja da hijama ne kvari post, na što upućuju sljedeći Sljedeći dokazi, prije svega riječ Abdullah ibn Abbas radiAllahu ta'ala anhum, gdje kaže, poslani sallallahu alaihi wa sallam je za vrijeme posta i hačkih obreda činio, činio hijjamu, i ovaj hadith bilježi ima Bukhariya. Zatim, riječ Nasa radiAllahu ta'ala Anhu u prvo vrijeme hijjama je bila pokuđena posta'aču, poslani sallallahu alaihi wa sallam je prošao pored Ja'fara ibn Abi Taliba u vrijeme dok je ovaj činio hijjamu i rekao, obojici je pokvaren post. Nakon toga je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio hidžamu posta aču i ovaj hadis se zabilježio Dara Kutni i ocijenio ga jaaki. Zatim druga stvar jeste namjerno uzrokovanje povraćanja. Većina učenjaka među kojima su učitelji sva 4 mešheba, sve 4 pravne škole smatraju da namjerno uzrokovanje povraćanja kvari post i kao dokaz uzimaju riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ona je ko povrati, pokvaren mu je post i obavezan je da oknaditi dan u kojim je to učinio. Zatim, e, Abdullah ibn Mesud i Abdullah ibn Abbas prenosi da su rekli da povraćanje ni u jednom slučaju neklari post, što je slabo mišljenje i opročno je, a dvije su kojeg smo gore spomenuli. Zatim, treća stvar jeste namjera u srcu za prekidanjem posta. Većina učenjaka je stava da je post pokvaren osobi koja za zanijetju u srcu prekiranje posta i oni kažu post je ibadet koji nije ispravan bez nijeta, što znači da onaj ko za zanijeti, to jeste donesi namjer u prijekida posta, gubi uvjet za njegovu ispravnost, kao što je tu slučaj sa, sa namazom. Zatim četvrta stvar jeste poljubac koji izaziva e, izlazak mezija. A medi je tekućina koja izlazi prilikom nadražaja ili razmišljanja o odnosu. Imam Ahmed i Malik, rahimahumullahu ta'ala, sustava da izlazak medija u ovom slučaju kvari abdest, a imam Buhanife i Šafje sustava da nekvari. kvari. Poznat jučenjak, ših Muhammed ibn Salih al-Useimin, rahimahumullahu ta'ala, preferira ovo drugo mišljenje, mišljenje Ebu i imama Ebu Hanife i šafije. Potrepujući to riječima Allaha Želešanu u Harisu kuci koji kaže, postaću moje ime ostavlja jelo, piće i zadovoljavanje strasti. I ovdje se pod zadovoljavanjem strasti misli na izlazak spermije prilikom odnosa, a ne, na mediji. sire zamba alazima inhu shaxs grib muznib i peta iz zadnje stvari jeste uzastognuto znači neprekidno gledanje u ženu koja može prouzrokovati izlazak spermi i imam Malik i imam Ahmed smatraju da to kvar i post a imam Buhari i Šafi smatraju da ne kvar Allah dželle najbolje zna, ali ispravnije je da uzastopno gledanje, mišljenje, najispravnije mišljenje da uzastopno gledanje u ženu uz izlazak spermi nekvari post kao što i nekvari post razmišljanje o odnosu uz izlazak spermi Sada smo završili sa spominjanjem stvari koje kvari post. Međutim, da bi ove spomenute stvari pokvarile post moraju se ispuniti tri uslova ili tri tri uvjeta. Prvo znanje Da ne kao ti stvari kvari post i znanje da je nastuplo vrijeme i iftara. A dokaz za to su riječe Allahe želešanuhu, gospodaru naš nemoj nas stražnjavati za ono što i zaborava i pogreške uradimo. U hadisu koji budi reži muslim se navodi da Allah želešanuhu rekao, uslišao sam vašu dovu. A poslanik sallallahu alaihi wasallam je nije naredio Adiju ibn Hatimu da naposti dane koje pogrešno postio zbog pogrešnog razumijevanja riječi Allaha žallašanuhu, jedite i pijite sve do zore, dok ne budete mogli razlikovati bijelu od crni niti. Dokaz da se poznavanje vremena u kojem nastupa iftar uzima u obzir pri donošenju suda o ispravnosti odnosno neispravnosti posta, Je slučaj koji se dogodio u vrijeme poslanika sallallahu alihi wasallam, a koji prenosi Esma kćerka Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Naime, Esma radijallahu ta'ala anhu spomnije da je jedna grupa ashaba u kojoj se ona nalazila iftarla u oblačnom danu, nisliči da je zašto sunce. Samo što su se e, iftarili, sunce im se ukazalo. I u ovoj predavi se ne spomnije da im je poslanik sallallahu alihi wasallam naredio na paštanje tog dana. Druga stvar koja se isto tako mora ispuniti jeste svjesno činjenje neke od stvari koje, koje kvari posta koje smo već spomenuli. Onaj osoba koja izaborava uradi nešto što kvari post, obavezen je prekuniti tu stvar onoga trenutka kada se sjeti i njegov post je onda ispravan, a dokaz za to su riječe Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallame koji kaže postač koji bude jeo ili pio i zaborava nastavit će post, Allah Želešanhu ga je time napojio i nahranio, dok u drugoj predaji istog, znači drugom rivajtu istog hadisa se kaže, ko se iftari u toku nekog od ramazanskih dana i zaborava, post mu je ispravan i nije obavezan nadoknaditi, to jeste napostiti taj dan. Zatim treća i zadnja stvar jeste namjerno ili svojevoljno činjenje stvari koja kvari post. A dokaz za to su riječi Allah subhanahu wa ta'ala koji kaže, onaj ko zanijeći Allah nakon što je njega vjerovu i otvori svoje srce na vjerstvu, osim onoga ko na to bude prisiljen, a srce mu bude zadovoljno vjerovanjem, čeka Allahu Allah vađer lašanu srba i žestoka kazna. A, a šeih Muhammadi Musalih al-Faymin kaže, Ako se čovjek oslobađa sankcije za izgovaranje riječi nevjerstva pod prisilom, nije teško zaključiti da se oslobađa sankcije za stvari koje se ne mogu uporediti sa nevjerstvom, a u ovom slučaju jel tako radi se o postup. U prilog navedenoj tvrdnji idu i riječi poslanika vseleme, koji kaže Allah želešanu je prostio mu umetu ono što iz pogreške zaborava i pod prisilom učini. Prema tome post nije pokvaren osobi koja bude prisiljena da učini nešto što kvari post, osobi koja bez svoje volje probuta prašinu i osobi koja polucira u snu i slični primjeri koje smo spominjali. Ovdje se postavlja pitanje šta je postaču dozvoljeno učiniti dok, dok posti. Postaču je dozvoljeno progutati pljuvačku, dozvoljeno mu je okusiti hranu i sažvakati i djetetu pod uvjetom da mu ne dospije u njegovu unutrinu. Zatim dozvoljena mu je upotreba vodi mimo pića kao što je umjereno ispiranje usta i nosa kupanje, plivanje jeste prenosi da je prenosio od poslanika sallallahu alajhi wasallam da je poljevao glavu zbog vrućini u toku u toku svog posta. Zatim dozvoljeno mu je koristiti misvak na početku i na kraju dana što se tiče pasti za zube, njue je bolje ne koristiti zbog toga što njen okus prodire do unutrašnje i teško je to zaustaviti, znači to je teško spriječiti. Zatim mu je dozvoljena upotreba miri i sačešljanje mazanje kose i slično, jer Aiša radijallahu ta'ala anha je češljava poslanika sallave selama do je bio dok je bio itikav. Sljedeća stvar jeste upotreba lijekova, znači dozvoljeno je postaviću da upotrebljava lijekove pod uvjetom da ne dospiju njegovu unutrinu, dobrovoljno davanje i analiza trvi je također dozvoljena. Zatim dozvoljen mu poljubac svoje supruge dodije zagadlja i slično pod uvjetom da se čovjek može kontrolisati, sačuvati Od odnosa i izlaska spermi. Poslanik sallallahu aleyhi wa sallam je, kako se prenosi, znao poljubiti svoju ženu i naslađivati se sa svojom ženom u toku posta. Međutim, znao je kontrolisati svoju strast, kao što to kaže umu sallama radijallahu ta'ala anha. To su bili ukratko propisi koji su vezani za mjesec Ramazana za post ovog Allahovog mubarečenja. Mjeseca. Sad ćemo spomenuti još neke stvari koje su usko povezane za ovaj mjesec. Prva stvar koju možemo spomenuti jeste posljednja trećina mjeseca, mubareći mjeseca Ramazana. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalam je praktikovao u zadnjoj trećini Ramazana da mnogo ibadeti. Pa je takva iša radijallahu ta'ala anha govorla, da je poslanik sallallahu alaihi wasalam ibadeti u zadnjoj trećini Ramazana više nego što je u drugim periodima. U predaji kod Buhari i muslima stoji da je oživio noći zadnje trećini Ramazana, to jeste da bi klanjao i Kur'an, a budio i sve ukčane i zvao ih na noćni namaz. Tu nas uči da doživlja Ramazana, onakav kakav bi trebao biti, ne biva sjelima dokasno i uz kahve i bespotreban govor, nego biva u predanosti uzvišenom Allahu, veličanju njegovog imena, traženju oprosta, učenju Allahove, Allahove knjige. Također Ramazan ne bi trebao da prođi bez samo obračuna, jer čovjek nikada ne može biti zadovoljan sa svojim stanjem, sa svojim manjkovostima koje su mu i kako sklone. Za našu svakodnevnicu možemo i dodati da se barem u Ramazanu pokušamo odreći stalnog jazdikovanja kako se nema i govora ispunjenog dunjalukom i raznim, raznim materijalnim razmišljanjima. Barem u tokovo mu barek mjeseca, Trebali bi se posvijetiti Ibadetu, trebali bi misliti na onaj svijet, na Ahiret, trebali bi razmišljati o smrti. Sjetimo se dana kada ćemo ostaviti sve ono što imamo, sjetimo se dana kada ćemo stati pred uzvišnjog Allaha Želešanu i polagati račun za svoja dijela. Ono bez čega namaza ne može proći jeste i tikaf. I tikaf, musliman svoj tikaf započnije sa iskrenom I plemenitom namirom sa lijepim nijetom, on se Allaha radi e, zatvara, ako možemo tako reći, i boravi u mešćidu zbog potpune pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve njegove misli, čula, vrijeme i sama dijela su okrenuta ka traženju njegovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva i on se kloni svih stvari mimo, mimo ibadeta. يا وطني أنت العموان يا وطني حبك إيمان كم يملأ من الفخر طويلا حين أتمتم في ذكرا كم يملأ الفخر طويلا حين أتمتم في ذكرا U itikafu je izosna prilika da čovjek ispravno shvati značenje riječi uzvišenog i džinne i ljude sam stvorio samo zato da mi ibadet čine. Šehiho l'Islam ibn Taymi ta je rekao da je ta, ibadet, ta riječ ibadeta obuhvata sve ono što voli Allah i sa čime je zadovoljan od riječi i dijela tajnih i javnih. Ovaj tikaf spada u pritvrđene sunete na kojim je Allah poslani s.a.v. posebno ustrajavao po dolazku Medinu nakon hijrije, odnosno otkako je ovom umetu propisan post mjeseca Ramazana. I tikaf i ibadet koji se uveliko različio od mnogih drugih ibadita samim tim što predstavlja izoliranost i okrenutost kao uzvišnjom Allah s.a.v i napuštanje svih dunjalučkih izazova koji se nameću i ometaju pročišćenje ljudske duše i potpunost naše vezi sa gospodarom svih svjetova. Odatli slobodno možemo kazati da je itikav sa svim odgojnim vrijednostima koji u sebi sadrži prava islamska medresa koja se redovno uspostavlja svaki godine. I ovaj itikav možemo podijeliti na dvije vrste, na onaj koji je vađib i onaj koji je potvrđen sunnetom. Vadžibom postaje nakon zaveta, što saznajemo iz hadisa koji prenosi Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu, da je Omer, njegov babo, Omer radijallahu ta'ala anhu, pitao Allahu poslanika s.a.s. i rekao mu, u džahilijetu sam se zaveteo da ću u svijetom hramu, ću u meki, učiniti jednu noć i tikafa, a poslanik s.a.s. mu reče, ispuni svoj zavet. I tikaf u svojoj osnovi. Pritvrđeni sunet jer je poslanik sallallahu alaihi sallam u njemu bio ustrajan i ne bi ga ostavljao osim zbog prijeke potrebe. Kada bi se deslo da ga napusti poslanik sallallahu alaihi sallam bi ga nadoknadio u ševalu. Imam Az-Zuhri je govorio čudim se ljudima zašto ostavljaju činjenje itikafa. Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je znao neke stvari činiti i ostavljati, a itikaf nije ostavljao sve dok nije preselio. Kaže ših, Muhammed ibn Vesalih, Allah mu se bismilovao kada je upitan o kaže, etikaf u Ramazanu je sunnet koji je činio Allahu u svome životu, a i njegove žene nakon njega. Učenjaci su prenijeli konsenzus i džma da je on sunnet. Međutim, etikaf se treba činti na onaj način zbog kojeg je propisan, a to je da čovjek strogo boravi u mešćidu zbog činjenja pokornosti. Uzvišnjom Allahu s.a. kada treba da potpuno ostavi sve dunjavčke Poslao i posvjeti se samo ibadetu Allahu suh'anahu wa ta'ala daleko od dunjavčkih potreba. Tada treba da čini raznovrsno ibadete poput namaza ili nečega slično. Allahu poslani sa'a selem je činio itikav tražujući u njemu noć kadra. Murtekif osoba koja je itikav se treba udatiti u svih dunjavčkih zauzjetosti tako... Da u itikafu neće ništa prodavati, neće kupovati, neće izlaziti iz mešćida, neće ispraćati džanazu, neće obilaziti bolesnika i tako dalje. Međutim, ako ga zijareti neko od njegove poroce i ako sa njim nešto i progovori, nema, to nema nikakve smjetnje, ja se spomlije da je Safija radi ta Allahu ta'ala anha zijareti lalahu poslanika sallallahu seleme dok je bio u itikafu. Za itikaf se vežu sljedeći uvjeti. Prije svega da je moj tekif, čovjek u itikafu musliman, da je razuman, da je čist od velikih nečistoća i da to bude da to bude u mešćidu. Neki učinac uvjetuju da to bude u mešćidu gdje se obavlja džuma namaz da bi se izbjegao izlazak petkom. Ruknovi tog itikafa su nijet, znači namjera, jer se dijela vjeruju e, po namjerama, kao što smo to spomenuli. Zatim rekli smo da se itikaf čini samo u mešćidu, a to je zbog riječi uzvišenog. Sa ženama ne smijete imati snoršaja dok ste u itikafu u džamijama. I zbog toga što su Allah uposnovnih sasedlema njegove žene i ashab radi Allahu ta'lajom um, obavljali, to je ste itikaf samo u mešći te se ni odjednog ne prenosi da su to činili van njega. Čini se, u zadnjih deset noći Ramazana sa početkom prije zalaska sunca, isključivo zbog traženja noći lejletu kadra. Znači noći kadra, koja je u jednoj od njih, znači jednoj od zadnjih deset dana, dana Ramazana. Zatim Leylatul Kadr jeste najodabranija noć u godini. O vrijednosti te noći najbolje nam govori Kur'an u Suri, istoimenoj Suri Al-Kadr, i kaže Allah želešanuhu Leylatul Kadr, znači noć kadra je bolja od hiljadu mjeseci i badet tije noći se nagrađuje više nego i badet osamdeset i više godina. I u ovom vidimo veličinu Allahovi subhanahu wa ta'ala milosti prema ljudima, jer čovjek je slab, malo dobra čini, a mnogo griješi. Ovo su prilike da se nadoknadi propušteno. Po pitanju ove noći postoji nekoliko objašnjenja. Kao prvo, tačno vrijeme te noći nije poznato. Iako se smatra da je to 27. noć, međutim niko od ljudi ne može da u potpunosti garantuje da je ona upravo tu noć ne postoji validan dokaz na koji bi se mogli osloniti. Ispravno mišljenje je da je ona u zadnjoj trećini, a kada tačno, tu ne znamo. Allah qad khasal anama bi Ahmad fi nur ihda min al hanan fa stabsharat kull al balaiq wa natajat man hala bil nur adim al shani nur adaa al alamin bi mawlid mudrost toga što je Lailat ul Kadr ostala skrivena je upravo u tome da bi se ljudi što više trudili da iskoriste za njut trećinu To jeste, da što više vremena, da što više dana, da što više je trenutaka provedu u ibadetu. Zatim, drugi smatraju da sve svoje obaveze prema Allahu s.w.t. mogu odužiti i ispuniti u toj noći. Pa tako, jeli kažu, ako je ta noć vjednja od hiljadu godina, onda je to jedan dužiji životni vijek, pa ako provodim ibadete u toj noći, ako činim ibadete u toj noći, kao da sam klanjao čitav, čitav život i to je dosta naravno. To je pogrešno svačanje, je za Ibade tijenoći postoji velika nagrada, ali to ne skida drugi obavezi Islama koje moramo izvršavati. Sljedeća stvar koja je vizana za, za Ramazan jeste Sadakatul Fitr ili Zekatul Fitr, kako to kod nas zovu. Sadakatul Fitr ili ili vitre, kako neki kažu, jeste jedna vrsta zekata, pa je tako jedna od njegovih terminoloških naziva upravo Zekatul Fitr, što znači da je to obavezni dio Sadake koji se daje u mjesecu Ramazanu. Za sadakatu fitr se ne uvjetuje ono što se uvjetuje za zakat na imetak. Jedini uvjet je da osoba, da je osoba dužna dati sadakatu fitr ako ima hrane više od jednog sata, to jest četvrt spregašti, odnosno ako ima više nego što je potrebno njegovoj porodici za jedan za jedan dan. Mudrost propisivanja sadakatu fitr nam je spomnila Allahu poslanik sallallahu alejhi ve u jednom hadisu koji kaže Sadakatul fitr, znači sadakatul fitr je čišćenje za poštača od ružnog i nepristojnog govora i hrana za siromaha. Znači to su mudrosti ove sadakatul fitr ili vitra. Koliko god da muslima nastoja da očuva svoj post, da se ne desi nekada e, da nešto kaže što ne priči postaču, ova vrsta sadakatul fitr i to upotpunjava, to jeste čistiji post postača, uzimajući u obzir da nakon Ramazana dolazi jedan, Od velikih muslimanskih lagdana, a to je Bajram, kada se svi muslimani raduju, imaju onih koji njihovo teško materijalno stanje ne čini, im sretnim, ne čini sretnim na taj dan, to jeste nisu stanje da sebi obezbije minimalne potrebštine, zato oni koji su u boljem stanju treba da im pomognu kako bi oni osjetili radost i ljepotu Bajrama. Postoje određeni propisi koji su vezani za, za Katul Fitr, to jeste Sadatul Fitr, a mi ćemo sada spomenuti ukratko neke. Prije svega, zakatel sviter se daje tako što e, za svaku glavu porodci se daje po jedan sa, znači po jedan, e, jednu četvrtinu pregašta hrani ili nešeg, znači hrani, može to biti brašno ili nešto slično, čime se hrani stanovništvo te te oblasti. Vrijeme davanja je kraj Ramazana, to jeste zadnja dva dana i sve dok imam ne dođe klanjati Bajram namaz. Lijepo je davati na dijete koje nosi majka u stomaku, a koji se još nije rodio. Međutim, kažemo lijepo, ali nije nije obaveza. Kategorije kojima se može dati ova sadaka tu filtr su iste kategorije kojima se daje zekat, samo što se prednost daje siromasno. Može se dati putem neke ustanove ili individualno onome koji ispunjava uvjete jedne od kategorije zekata. Međutim, Ovdje preferiramo rodbinu, odnosno osobe koje inače nismo dužni izdržavati. Kod vičine islamskih učenjaka ova sadaka se daje u hrani, a ne u novcu, što je preneseno od prvih generacija koji su tako radili, iako su imali zlata i srebra. Međutim, oni su ipak davali u hrani, a ne, ne u tim vrijednostnim papirima, odnosno zlato i srebru, kako je to e, bilo korišteno u njihovo vrijeme. Međutim... Ulema, islamski učinac i hanefijskog meseba, dozvoljavaju davanje joj novcu, gledajući mudrost propisivanja ove sadake, a to je da se razveseli siromašni na veliki muslimanski blagdan Bajram. Ovdje možda bitno spomenuti da je dozvoljeno opunomoćiti nekoga da za nas izvrši tu dužnost. Sadakatul fitar se može dati jednoj osobi ili više ili da više ljudi dadne jednoj osobi ili porodici. Onaj ko ne izvrši ovu dužnost prije dolaska i mama da klanja Bajram namaz ili ako bi tu učinio poslije, smatralo bi se običnom sadakom, a ne sadakatul fitrom. Iz navedenog vidimo i možemo primijetiti milost i saosjećajnost Islama koji odgaja svoje sljedbenike na dobročinstvu i uzajavnom potpomaganju. Islam nije zapostavio nijedan dio ljudskog života. Islam nije zapostavio... Ljudsko društvo u obavezu je stavio imućnjima da se prisjeti siromašnih i onih kojima nedostaju osnovne životni potrebe. Zato kažemo gospodaru, tebi hvala na vjeri islamu, tebi hvala na islamskom brastvu, tebi hvala što nam lice osvijetli seždom, a naš organizam očisti postav. Molim Allaha želešanohu da ovi riječi budu od koristi svima i da ih nađemo za nagradu na sudnjem danu na vagi naših dobrih djela. Amin, wa sallallahu ala nabinil Muhammed. Slamska internet stranica minbe Allah, imajući jasni dođer, da ja i sva kiva naiko ime slijedi i neka je hvalen Allah ja nema nikoga ne smatram ra. A ne Islamska internet stranica Minber Kullama zarra neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zva odračati oni će šta želi postići nešakav islamska internet stranica Minber